välkomna till The Effort Jag heter Nick och jag kommer att vara er värd. Idag är onsdag den 18 januari och vi spelar in episod 009. Team Effort är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans och i den här podcasten så pratar vi om ja, det här rollspelandet, men också om tv-spel, brädspel, böcker, filmer, serier, ja, allt som intresserar oss. Och idag har jag med mig Håkan. God dag god dag. Anna. Hejsan. Och Hampus. Hej hej. Som vanligt så börjar vi med att prata om våran vecka. Sen går vi vidare och tar veckans tema och en topp fem lista för att sedan avsluta. Vem känner sig manad att börja berätta om veckan som varit? Tystnaden som består. Jag kan ta det alltså. Och, jag åkan jag känner bra. sig alltid manad. Jag, jag vill inte vara för manad, det var därför jag var tyst där. Ja, det är bara bra. Um, för att säga att jag trodde inte det... Det här, var, det här var konstigare än vad jag trodde det skulle vara, att spela in som vi gör just nu, vilket är lite ovanligt för effortcast, kan man ju tycka. Det känns väldigt konstigt, ja. Jag antar att vi kan berätta om det också. Vi, vi har ju från början faktiskt alltid suttit i samma rum, men vi har insett att det har blivit en ganska stor tidsinvestering för oss alla att åka hem till någon, någon vardag i veckan, för det tar liksom en, hel, en hel kväll. Så vi provar nu att spela in via Skype, och det verkar funka rätt fint, men det, det är som sagt det är ovanligt att sitta här, jag ser Anna, hon har ingen, ingenting som jag ser på sin bild på Skype. Hampus är en svamp från Super Mario. Och Håkan är någon sorts modell-look. Ja, det, det, det, det är lite ovant att se, se det så här istället för att se ja, jag, jag, jag kan säga att jag ser ju liksom ingen bild. Jag ser bara era så här väldigt, väldigt abstrakta avatarer. Och det är jätteförvirrande. Men i alla fall, min vecka, vad är det vi pratar prata om? Eh, kör på det så får vi, se, får vi se om du kan utan ögonkontakt. <laughs> alltså jag brukar inte göra det då, Men jag, jag tycker om att ha er odör i rummet med mig. Men det, det, det har jag ändå. Jag har en liten flaska här med luft. Mm. Okej, okay. eh, den här veckan så har jag kollat på lite saker på tv och film. Eh, till exempel kollade jag på Dawn of the Dead. Ni vet zombiefilmen. Mm. Den här, här remaken då när jag är på på Trapcentrum och slåss mot zombies och så. Jag fick en Craving igår faktiskt. Inte efter mänskligt eh, skinn eller så utan efter att se på den här filmen helt enkelt. Så jag kollade på den när jag skulle sova. Eller ist istället för att sova snarare. Men, uh, zombie Craving är bra. Det är... Ja men jag gillar det. Alltså, jag, jag har velat se den i flera månader känns det som. Jag har liksom inte gjort av den av Har ni, ni har sett den antar jag? Nej. Jag är... In, in, inte det. Vilken, är, vilken är det vi Nej. diskuterar nu? Uh, Dawn of the Dead, det är när de, du vet, de låser in sig på köpcentret, där och så är det sommet utanför. Låser de inte in sig i en kyrka? Tänker jag på något annat nu? Vad uh, tänker jag på då? Det är antingen så är det typ uh, 28 Days Later i slutet, eller så är det Dawn of the Dead originalet som inte jag har sett. Men nej, de är nog i både originalet och i remaken. Det är det Tarantinofilmen? Nej. För det är väl Tarantinofilmen, är Dusk to Dawn, eller? Ja, det det. ja, precis. Där är de i en kyrka. Alla heter ju BlaBlaDon eller liknande, så det är svårt att hålla reda på. Då har jag nog inte sett den hokan. Okej, okay, kul, cool. men den är, den är rätt cool i alla fall. Det är a ragtag rag bunch of heroes, ni vet, som alltid som låser in sig på ett köpcentrum och sedan är det utanför Och och måste de överleva där inne. Och sen händer det saker. Innan det fick jag, en, fick jag en craving att se Groundhog Day. Den har ni sett va? måndag hela veckan, tror jag den hette, när de var i Sverige. Mm. Mm. Eh, hjälp mig, vem är det som spelar huvudrollen i den? Ah, det är sånt här vi behöver i till Eller Wikipedia filmar. Eller sådär man, ah, äh. Men det är, det är inte Bill Murray va? Puh, de jo, Bill, ah, det, är det, det är väl han Bill Murray <laughs> Tack herregud jag, på, det, att, <laughs> jag satt här och tänkte Det var Bill Murray men om de inte kan det så är det säkert inte det ah, Vet ni för uh. övrigt att Wikipedia är nedstängt idag? Ja, det är ju i ah, På grund av sopa och I Precis. ipa, ipa. Sopa och lipa eller någonting. Liksom. Nej, ja, inte din inte din ölhåkan utan... Nej, nej, nej, nej. nej för det pipa um... pipa just Protok det. Protocol IP eller uh, någonting. Är det någon som är beredd att berätta lite mer om det? Soppa och IPA. Mm. Nej. Ska <laughs> ska läsa på tills nästa avsnitt och berätta vad det handlar om. Ja, kanske kanske. Har du gjort något mer i veckan då, Håkan? Uh, ja, jag har uh, faktiskt uh, läst en ännu en Discworld-bok. Det uh, kan bli lite av min veckogrej nu. Mm -hmm. uh, den här uh, handlade om uh, döden. Den, den heter Mort. Mort. Mort. Handlar om att döden skaffar en uh, en lärjunge, en apprentice. Uh, och med, medan så döden själv går på semester mer eller mindre, eller försöker vara lite mänsklig och så. så ja, det händer en massa saker. Det, det känns så dumt att beskriva de böckerna. De är så bra. Jag vill att man läser dem själv istället. Mm -hmm. Plus att jag och Anna spelade lite Terraria också, förra helgen va? Är du? Eh, ja, i fredags va? Ja precis, just det. Ja. ja just det, så det var några, några dagar sedan. Terraria är det alltså det som är ungefär som Minecraft fast istället för... 2D. Ganska, <laughs> precis, istället för den ganska liksom distinkta 3D-grafiken så är det ganska, ganska mysig 2D-grafik istället. Mm. Man ser från sidan, det är scroller. Och så vidare det Började vi på ny värld gjorde du va? Ja precis, vi började på ny värld Och så körde vi eh, Inte hardcore men nästan Medium core kör vi Just det. Eh, Vilket innebär att man tappar sina grejer När man dör, vilket man inte gör på softcore. Nej på softcore Får man behålla allting när man dör Och på hardcore så, så raderas gubben Och det gjorde vi förut Jag tror jag gick Jag tror jag hade sju sju karaktär eller någonting på den kvällen vi spelade hardcore, så att, mm. ja, det var inte min grej riktigt. Men hade inte det varit jävligt kul i Minecraft att köra hardcore? Jag tror det, För... men alltså det är, att det är så jäkla läskigt bara, så man, mm. man, man, man, man blir lite ledsen när ens karaktär försvinner. Ja, men inte grejen att man ska ha en ganska bra skön upplevelse så här när man kör Minecraft. Terraria för det eller? Mm. Precis att alltså, jag jag har ingenting emot det egentligen. Det är bara det att man man man märker att det är en sån här idé som är coolare på pappret än vad det är när man väl spelar för man man blir så irriterad. Speciellt det, typ i Terraria finns det en massa så power ups powerups alltså, typ så här, du vet man, man kan hitta, hitta typ ett hjärta slås sönder dig och då har man ännu ett hjärta. Alltså, man får mm. ja. mer, mer hälsa. Och det vore ganska coolt. Man, jo, det är asfalt. Det är bara det att liksom man man man hittar alltid de närmaste först såklart för det det är ju närmast. Och sen, när du dör, då är den power-upen borta för alltid. Oh. Då behöver de, liksom, de leta sig längre och längre för att komma tillbaka till, den, till samma nivå som man har i början av spelet. Så det blir svårare och svårare plus att man dör för alltid om man är borta och förlorar allting man har hittat. Det är skitsvårt. Oh. Ja, det, det låter ganska tungt. Jag spelade en del, del hardcore i Diablo 2, minns jag. Ja. Och det är också så sådär på den tiden hade man inte de perfekta modemen och så heller. Så jag vet att man kunde man kunde få riktig panik ifall, ifall man tappar upp kopplingen och sånt. Om så man visste liksom att nu kanske min gubbe dör liksom level 50. Ja, i så jag kan ju ta ganska lång tid att spela upp en gubbe. Speciellt på hardcore, för då är man ju mycket mer försiktig. Mm. Får jag fråga en sak? Mm? Väljer man svårighetsgrad när man kör hardcore? Eller är det liksom på svåraste svårighetsgraden också hardcore? Mm. Man väljer väl inte svårighetsgrad i Diablo, eller hur? Man spelar, man spelar ju genom det liksom lätt med eller alltså men precis. Genom, genom, genom världarna så att det, det är på samma sätt. Ja. har okej okay, okay. så det är samma sak igen. Man, man liksom börjar på typ mer eller mindre normal och så spelar man igen det en gång. Alltså ja, även precis. även i hardcore. Okej, okay, men då är, med, då är jag med, Vad heter de tre nu igen? Normal, nightmare, ni Hell, normal, normal, Nightmare Hell ja. Ja, ja just det. Mm. Och Lite, äh, ja, Hell. Passande äh, där med nyhet, efter nyhetsegmentet förra veckan med Diablo, Diablo 3. Ja, men verkligen. Jag undrar om inte Anna skaffade Diablo 2 nyligen också? Eh, jo, det gjorde jag. Jag har det liggande här framför mig. Med Bal Baldur's Gate 2. Oj, oj, oj. Eh, ja, faktiskt, eh, jag har inte, jag har inte hunnit. Jag har spelat annat. <laughs> har du spelat Bob? Nah. Nej, eh, Nej. Så. faktiskt inte. <laughs> den här veckan. Mm. Jag och Anna kollade även på Classic Who. Och där, eh, vi kollade på... The Five Doctors bland annat. Det var ganska mysigt. Man fick se fem, fem stycken doktorer hänga tillsammans. Eller fyra i alla fall. Ja, precis. Det, var... det låter som en som en, en sån institution när ni pratar om Doctor Who. Hur mycket finns det egentligen? Uh, det finns ju... Uh, om, du, om du säger vi serien har gått i ungefär 30-40 år sammanlagt. Och så finns det tio, nej, 11 doktorer nu av några säsonger per doktor och en tv-film. Det finns rätt mycket att titta på. Det, det gör det. Så vill man spendera tid så kan man spendera tid med. Ja, ja det kan man. Så att det, det, är ganska, det är ganska fint att ha kommit in i den fandomen. För det finns alltid någonting att se. Så här. Mm. Det allra sista jag gjorde den här veckan som jag nästan måste nämna. Bara när vi nämnde Doctor Who också. Var att jag köpte en... Jag var på SF-bokhandeln i, vad är det, måndags tror jag. Och ni vet när man går in där man ser allt det saker man vill ha. Jag såg då en Sonic Screwdriver som är doktors verktyg. Det är den elfte doktors screwdriver. Jag håller den i handen just nu faktiskt. Tyvärr, tyvärr låter den inte. Alltså. Ja, tyvärr, tyvärr låter den inte. Den bara lyser. Men den är väldigt, Låter väldigt... den inte? Ja. Oh. Nej, men jag hittade en effekt på interwebben. som om jag någonsin gör en film med den så får man låta. Mm. <laughs> Oh. Nej, det Nej, väldigt, väldigt, väldigt när alltså. du gör en film med den så kommer den att låta. Nej. Jag, blev, jag, blev, jag blev så avundsjuk när du skickade bilden och så här. Va? Ah, Nej, men det, ah, det, det, är nice. det är en bra vecka för mig helt enkelt. Ja, det är kul att köpa sådana grejer alltså, eller hur? Det gör, gör så att man blir, blir glad. Ja men precis, verkligen. Jag sitter och, som sagt, jag leker med den just nu och det är väldigt mysigt. Det var min vecka det. Precis, och så har du spelat lite Skyrim också men det känns ju som att det kommer ju du kunna prata om varje vecka, resten av ditt liv, så det är väl ingen okay. idé. Ja, jag sparar allting till, till årsskiftet. Hampus, din vecka då? Du hade haft lite väl mycket jobb att göra, men annars hade du gjort något annat. Ja, vi har ju flyttat på kontoret så jag har i princip jobbat nånstopp fram tills idag. Det är skönt att slippa. Men i alla fall, vad jag har gjort roligt den här veckan, det är att jag laddade ner Rome Total War. Köpte? Ja, jag köpte Rome Total War och laddade sen ner det. Okay, okay, man, man, man, man måste visa att vi är lagliga här i Effortcast. Ja, Precis. väldigt klart. Vi är, vi är lagliga om någon undrar. Mm. Mm -mm. Speciellt om någon undrar. Ja. <laughs> Speciellt om polisen undrar. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men det var helt lagligt. <laughs> <laughs> Nej, nu har det gått för långt. Nu kommer äh. vi aldrig på det här och låta, låta riktigt. Nej, okej. Okay. Men i alla fall. Förlåt, vad hade du köpt för någonting? Rome Total War. Det är ett strategispel. Där man, ja, man har ju på namnet. Det handlar om den antika Rom och i princip medelhavsregionen och en större del av Europa och Öst... Nej, Västasien blir det. har kan man vara ja, Sverige det också, eller det... Nej, det är senare, spel, det är senare i spel i samma företag. Det är Medieval Total War. Medieval är det när kommer Sverige. Det kan man vara Carl eller nej, det är fan ännu senare. Det Empire Total War. Ja. det mm, finns det också kan man kan man vara Kalle. Ja, man kan vara den, Kalle den 12: hållstället. Mm. Coolt. Men det är väldigt roliga spel om man gillar att gröta i detaljer och <laughs> se till att Sverige tar <laughs> över hela världen. Jag vet att man kan ju typ i jag vet inte om det är Rome eller om det är i medievärlden, men man kan ju medelena typ så här men nåså afrikanskt land långt ifrån eller nej förlåt, typ Cartago ja men det är Afrika man kan ja. ta Cartago upp, upp till norden så men att det fortfarande är där borta med elefanter det är, så här, det är ganska weird spelet om man, om man vill det. Ja, ja det så gör lite skärmen till det man innan det har blivit tusental så kommer, kommer en massa elefanter upp till eller förlåt, innan det har blivit vår, vår tideräkning för den delen. När det fortfarande är antikens kommer upp elefanter traskar näst i Norden. Ja. Det, det är lite balt. Ja, men lite balt. Det är historia också, vilket jag gillar. Så det är alltid jätteplus. Men du är väl också historia intresserad, Håkan? Du har till, till och med pluggat historia? Jag ska bli lärare i historia. Jag tycker så är roligt. Så du har, så du har visst intresse? Ja, jag. jag ska bli lärare. Jag tycker historia är bland det bästa som finns i hela världen. Men, ja. Ja. Så som sagt jag, jag, eller som sagt, jag har kanske inte sagt det än, men jag älskar Rom och eh, framförallt Medieval tycker jag är roligare. Jag vet inte riktigt varför. Finns det väl mer att göra i Medieval? Jag det... tror att det är en sak också. Jag tycker det är coolare, med, jag tycker coolare att kriga med medeltiden än vad det är med romarna. Ja, antika kan vi se. Precis. Är det något mer du har hunnit göra i veckan, Hampus, eller ska vi hoppa över till Anna? Vi kan hoppa till Anna. Det har varit helt okej. Din vecka Anna. Ja... Um... Som Håkan nämnde så spelar lite Terraria, kollar på lite Doctor Who. Ähm, annars så har jag äh, faktiskt äh, spelat ett spel på min kära PS3 äh, för en gångs skull. Äh, jag laddade ner spelet Trine. Och det, äh, Nej. Ah. Äh, jag ville egentligen äh, köra Trine 2 men äh, nu är det ju så att det verkar vara så här. Det är, det är försenat till äh, PS3 i, i Europa så att det är, det går liksom inte att få tag på, så då tänkte jag, ja men vad fan, jag testar första spelet då. Och det är ju så här lite pusselspel, lite platforming-aktigt ibland. Man har en, en knight, en, en rogue och en wizard som man använder för att ta sig, ta sig liksom runt olika hinder och sådär. Jag tycker det låter bara, oh, förlåt. Ja, nej vad? Jag tycker det låter ungefär som... Hette det Lost Vikings när man var tre det stycken hette, vikingar? Det heter Lost Vikings och det är inte riktigt likadant. Men det är åt det hållet faktiskt. Det har likheter. Men, jag gillar Trine. Jag, jag har bara spelat demorna på båda de där mm. tror jag. Jag kommer att köpa Train 2 i alla fall när jag får tid över till det. Ja. Mm. Jag kommer nog att göra det sen när det väl kommer ut i PC. Jag eh, hade lite problem i början och så där, men nu, nu tycker jag det är riktigt kul att sitta och ja, det har varit lite avslappnande så här nu när skolan har dragit igång igen och kommer hem och spelar det lite grann. Finns det co-op? Ja, det gör det. På första finns det bara lokal co-op, men ah. eh, tvåan kommer ju vara. Sen sen insåg de att folk som spelar Train inte har vänner på riktigt så de måste de ha online. Inte, folk kanske hade vänner 2009 när det kom ut. Det, det kanske är i senare år som, som man inte okay. har det längre. Jag, jag det kan... Det är det som jag tycker blir bra med trying 2 där att köra i Xbox Live, eh, ah. i och med att det är att spela på nätet då. Så det, det, det är alltid kul när de lägger till en multiplayer-funktion i sådana spel. För det, det passar ganska bra i pusselspel och sånt mm. i, I många av dem i alla fall. Plus att multiplayer kan liksom lyfta spel som inte annars skulle ha spelats någon av någon människa. Mm. Nu låter det, det finns som om Trine är bra. Liksom. På, på egna ben, men det finns ju spel som man spelar bara för att man spela två. Ja, ja så alltså, typ Halo. <laughs> ja. Trine är kul, när man spelar själv så har man ju bara en karaktär ute i taget, men när man har co-op så kan ju alla tre karaktärerna göra saker samtidigt och då kan man ju vara ännu mer kreativ i hur man, hur man löser grejerna. Så det skulle vara kul att testa, tycker jag. Mm -hmm. Om du skaffar en Xbox så kanske du kan få testa. Eller så kan ju. Ni kommer inte mig och så här Try på local co-op. Det... Det, det kan vi faktiskt planera in. Det mm, mm. Eller så skaffar jag det till. Alltså två när det kommer. Ja, ah, okej okay då. Till min P3. Mm. Precis Nick, du har fel konsol. Ja, det verkar så. Men. <laughs> Jag vet inte, jag har otroligt mycket Xbox Live så jag tror att det, det känns rätt för mig. Ja, jag tror det. Du, du, du verkar klara dig rätt bra. Du har, du har andra vänner där liksom. Det, det, det finns ett par stycken Xbox Live, så att säga. Om man petar igenom den där listan. Det är, ja, jag vet inte vart jag har hittat alla riktigt. Men många är det nu. Med jag... åren har det blivit många. Jag trodde det bara var res. Nej, det är svinmånga för min Xbox Live-lista. Det blir bara fler hela tiden. Jag har ingen kompis på PSN. Det är mest för att jag inte Forever spelar. Ja, ah, precis. Forever Alone, till och med, till och med på internet. Um, <laughs> extra tragiskt. Jag har en, en kompis nu som har mejlat Mark Zuckerberg massa om okay. att han vill att Forever Alone ska bli en relationsstatus på Facebook. <laughs> <laughs> har Mark Zuckerberg svarat mycket Nej, här. tydligen inte, men, men han hoppas på återkoppling Men Mark Zuckerberg har ju som tomten Att andra svarar på hans mejl ah, okay, okay. Ja, okej, okej han Svarar han inte tom svar tom svar tomt på sin egna mejl? Nej uh -huh. tomten? Har tomten en mejladress? Jag hoppas jag Sexy, Sexyjollyfellow.com mm. Ja, precis Men det är, det är hans inofficiella som bara du har, Oka det är den inofficiella som bara du har. Kan vara. Jag förnekar ingenting. Vill du, vill du prata mer om din vecka eller ska, ska jag ta det? Eh, jag, jag fick ju uppdrag. Jag fick ju lite så här rage över en reklam som är ute nu. Som jag stötte mm. på den här veckan. Det, är det här lovefilm.se har en ny grej nu. Där man kan, man kan hyra tv-spel. Och då har de ju... –Vilket i sig är väldigt bra. Det –Ja, gör. det är jättebra. Det är... Själva mm. grejen är fantastisk. Ja, det är, det är reklamen som stör mig. Eh, då är det... det finns några olika. Då. Så är det... Varje... Varje reklambild så är det en kille– –och han håller en... han håller en liten hund av någon anledning. Alltså, –Och så står någon... det... –Ibland är det två hundvalpar har här sett också. Okay. –Vänta, vänta. Lovefilm hyr ut spel. Ja för, alltså själva känns den lovefilm är typ man man prenumererar på lovefilm och så får man hem film som man kan se på. För att mitt första at glans intryck av de här reklamerna är att det handlar typ om polerfilm eller att det är <laughs> <laughs> att det är dating Nej det är, är, är vanliga jävla film. Det är bara det att de lovefilm så att uh, Ja. Där ser man. Det är bra. Tyvärr Fall <laughs> Fan. <Okay. laughs> Wasted money. Men det som står också då vid killarna då så står det typ älskade Åsa jag lovar att aldrig, aldrig, aldrig mer köpa tv-spel. Och så alltså är det undertecknat någon. Och sen så finns det, så står det den lilla texten att nu är det, nu är det lätt att hålla hålla löften eller något sånt där. Därför att det är ju så att ja men okej. Okay. Man kan hyra spelen istället för att köpa dem. Perfekt. Um en lura lurar i flickvän. Vän. Ja precis och det, är så här, och det, det vi antar då i det här är att det är bara killar så att det, är så här, det är bara killar som spelar tv-spel eh, de har eh, först och främst alla har, har de flickvänner det finns inga homosexuella killar här inte men eh, och alla killar har patar, uppenbarligen tv-spel eh, Tjejer har tv-spel eftersom de tycker att killar ska inte ha kul. Precis. De får inte roa sig med någonting som inte är att liksom, köpa grejer till tjejerna och liknande. Och killarna, de ljuger sina tjejer såklart. Det är det är som de gör de är uppenbarligen hemska att spela bara tv-spel. Det är ingen och... lögn. Rent tekniskt är de helt sanna. Ja, ja, jo, jo, det är sant. Men det är ju... Ja, de är lite luriga. Det som, det som stör mig det är ju en jättebra idé som sagt. att ja, det är ju jättebra. Men okej, okay. jag då som tjej som spelar tv-spel. Jag känner lite att här. Jaha, det här vänder sig inte till mig då. Utan det är, ju, det är för någon annan. Och överlag, alltså, den, den, den irriterar mig. Jag blir, jag blir arg. Jag kan inte uttrycka mig. Men de kanske har lyckats efter vi, eftersom vi sitter och pratar om film. Ah, jo, alltså, man, man, man, man blir ju provocerad av att se den Det är som den där, jag tror att Anna skrev ett blogginlägg också Om den där ah, trosreklamen ah, ah, ah, ah. <laughs> När hon slänger ut hans PS3 bli Hon blir irriterad på sin pojkvän Och då slänger hon ut hans PS3 Genom fönstret och det är det är liksom, då, då, då är hon sig själv. Och hon liksom uttrycker sig. Och sen så står hon där i fönstret och typ ler lite så halvgulligt. Och jag vill bara slå henne. Det är verkligen så här... Ja, alltså jag hade ju slängt ut hennes hund som också kostar 3200. Um, om, jag, om jag skulle fortsätta vara bara på det sättet som de är, så kan man ju säga att hon kommer att ångra sig när lördagen kommer hon inte kan sjunga SingStar med sina kompisar på tjejmiddagen liksom. Efter, <laughs> efter att de käkar tacos. Eller hur, precis. Mm, precis. Ja, det ska vara sån, liksom. Men det är typ så som de tänker de som de marknadsföraren som gör den där skiten. Liksom. Det är, de bara drar alla över en eh, kam över vad som är överrepresenterat mm. hos deras kunder och det, det är ganska trist att det ska ja. vara så. Genio också att det är, typ så här, det är en kam de hittade på typ 80-talet när det bara var killa som spelade? Jag ja, tror inte att verkligen. det stämmer längre heller alls. Alltså. Men det gör ju inte det. Det finns ju jättemånga tjejer som spelar tv-spel så jag förstår liksom inte varför. Nej, det går ju att göra bra reklam som, som riktar sig till båda. Det är det som är grejen. Det är bara ett slappt och tråkigt och dåligt liksom. Det är dåliga marknadsförare som inte har någon fantasi. Mm, det, det, det, det är så man får se det. Ja, men kan det vara det klassiska generationsskiftet som är på gång där? De är helt enkelt för gamla på reklambyrån för att de fattar vad det handlar om. Ja, gar garanterat. alla tror jag också det. <laughs> Eller så de som jobbar med reklamen förstår inte den kulturen. Jag vet inte. Det är, man tycker att i det här laget så borde det finnas rätt många unga i reklambranschen. För det är så jäkla populärt och pluggar. Att... Ja, men jag vet inte om spelnörderna kommer in i reklambranschen. Nej, men precis. Det är det. De, är inte, de finns inte där så de kan <laughs> inte <finns>. representera oss. <laughs> Ja, det är, de finns nog där, ska ni se. Jag är ju i närheten av där, exempelvis. Mm. Och det, det fanns fler i min på mig, som gick min utbildning. Ja, men du äh, sysslar väl med mat? Nej, no, sorry. Ja, jag sysslar med analys, eh, marknadsanalys och marknadsföring. Ja, alltså, just det. det. Det handlar ju om alla möjliga olika saker. Men... Eh, Ja, det är en störande reklam. Jag är fortfarande helt förbluffad över hundarna. Är hundarna ja, jag har hundarna där? Hundvalp är därför att de är gulliga. Ja, men precis. De ska vara gulliga och tjejerna ska jag titta på. För killarna ser ju också, ska ju också se gulliga ut och så har de en hundvalp. Och det är så här, ja, ah, för det här gillar tjejer. Och, ah. Jag sa ju inte Nick att de var tatuerade också, så de var lite coola. Så där. Jag tror de är tatuerade. De tror inte Eller? alla är tatuerade. Jag vet inte riktigt. De har dem vid universitetet, så jag försökte... Undersöka dem på vägen hem idag Blev... Det kanske bara är vissa som är tatuerade då Ja väl. Ska man, Vill ni höra om min vecka? Ja, ja tack Nick mm. En sak som är rolig som har hänt är att jag lånade ut Dark Souls Till min kompis Kalle mm. Lever han fortfarande? Han lever, men han har dött många gånger han, <laughs> Jag har inte hört av honom på ganska länge Sen så plötsligt får jag ett samtal Det är bara alltså, Nick jag, jag är så jäkla frustrerad <laughs> han låter helt förstörd Kontentan är att han tycker det är lika bra Och lika jobbigt som jag Och Rasmus tyckte när vi spelade det Det finns ju någonting i Dark Souls Som är att man kan få curses på sig Alltså besvärgelser som inte går för bort så lätt okay. De här kan man få bland annat nere i kloakerna Rasmus fick det en gång och Jag vet att det tog honom ungefär en timme att få bort den Aha. Kalle berättade för mig nu att han Fick ner i klakorna. Först fick han en curse, flög tillbaka, liksom dog, flög tillbaka till där man måste börja ifrån, försökte springa tillbaka och hämta sina själar, dog igen. Och då fick han också en till curse. Och varje gång man får en curse så halveras ens HP tills man har fått bort den. Okay. Så det innebär att nu hade han alltså halverat HP och sen halverat halverat HP. Ah. Och sen på vägen ut därifrån Så får han en till curse Så han har halverat HP, halverat HP Och sen halverat på det HP. Eh, viktigt är att, han, att eh, Som han beskrev det att Bara jag blir knuffad så dör jag <laughs> <laughs> Och, och eh, då ska han alltså Klara sig igenom oss långt Tills han hittar någon som kan ta Bort den här cursen och dessutom Samla massa skälar som man sedan då kan köpa Botemedlet för <laughs> <laughs> Alltså medan han då Inte får dö Ja, han får ju dö, men ja, det gör han ja, för... nog ofta. Men han får inte, inte dö, för han ju också, ja. Ja, det är det jag menar, för att han, han, måste, han måste dö alla saker för att få tillbaka trade, alltså få nog med valuta för att kunna få bort det, eller hur? Och... Ja, men precis så, precis så. <laughs> så att är ja, riktigt jobb det lät riktigt jobbigt i alla fall. <laughs> Ingen vidare. Men Nej. så jag har lyssnat här, Kalle klaga en del på Dark Souls då. Och förutom att eh, höra Kalle prata om Dark Souls så har jag varit eh, lite allmänt glad sådär att, för det är rätt många olika serier som jag kollar på som har börjat igen. Eh, bland annat så har ju The Big Bang Theory satt igång. Eh, Modern Family har satt igång. The Office har satt igång. Parks and Recreation har satt igång. How I Met Your Mother satt igång. Eh, detta förgyllade ju mitt liv. <laughs> nice. Såklart att, att få det, lite bra serier. Det är var en lång lista mest det är en lång lista med serier jag inte tycker om. Jag kollar på ganska många eh, serier. Parks and Recreation är jättebra. Mm. Ja, den är en fin sett, jag vet inte vad det är för nånting. Men, men du gillar exempelvis inte Big Bang Theory, Håkan, eller hur? Nej, och jag tycker How, How I Met Your Mother tyckte jag var cool till början. Sen så när jag kollat på senare så är det helt utflippat och helt såhär, va? Mm, mm. Alla, hans, all, alla hans historier om jag träffar sin mamma handlar om hur mycket sex barn jag hade. Ah, ja, men eh, jag gillar inte ha mother när jag kollar på den. Frågar mig inte varför. Aha, efter, Det är väl efter. samma sätt som man kollar på vänner typ. Håkan, Håkan, gillar Sheldon i Big Bang Theory när ni följer i alla fall. Så det, det, det är typ då. <laughs> alltså för att jag när jag är full. Jag, ja, precis när är full. inte när Sheldon är full <laughs> när du är full, ja. Det, det, det är då Sheldon glänser när Håkan är full. Precis. logiskt bara, han, han är typ så här bara, han typ så här vad är han fast slags fysiker, kärnfysiker eller någonting. Ja. Oh. Han är teoretisk fysiker. Ja, för teoretisk fysiker som, som typ åt andras ämnen för att de är så flummiga när, när Teoretisk fysiker är det mest flummiga som finns. Till och med de tycker att de är flummiga för att det är så otroligt flummigt det de håller på med. Ja, ja så verkligen. Jag, så jag har typ att de dem i, i något avsnitt när han bara fnyser att deras ämnen för att de är så här konstiga och så här, i, ologiska. Och, ja, jag vet inte. <laughs> Men däremot så är hans, så att säga, hans ämne är ett som bygger i princip enbart dock på matematik medan de andra kan ha en del annat, annat i sig. Så på det viset så är hans det mest logiska kan man ju säga. Det är sant, fast, fast det känns ju dock som om, som om just den typen av fysik är typ så här, ja, och så tänker vi oss att hela universum har en liten, liten punkt som inte vi vet finns, men vi antar att det finns för att vi måste att göra det, det är teoretisk fysik. Ja, det är, <laughs> Varför det är teoretisk fysik, det är för att man inte kan utforma några experiment. Precis, precis. Vilket gör att det är mycket flummigare än resten, så ja, det där man, är För då fast. måste man bygga matematiska modeller som ska förklara allt det som experimenter skulle förklara. Men nu är väl vi inte de som vet mest om det här, för ingen av oss är väl fysiker så vet jag vet men jag tror att vi har i koll i alla fall. Ja <laughs> <laughs> vi, gillar ju, vi gillar ju fysik <laughs> i alla fall. Jag håller på med översättningsteori, liksom. det är inte riktigt mitt ämne, fysik. Men av alla de här serierna så tycker jag nog Modern Family är den bästa just nu. Är det någon mer än jag och Ersson sedan? Jag har sett första, första säsongen och ungefär hälften av andra. Vilken säsong är det på just nu? Tre eller fyra eller något sånt? Ingen aning. Nej, för att jag, jag vet att jag gillar gillade första ganska mycket. Mm. Eh. Den är bra. Ja, men den är, ja, den är helt enkelt rolig. Jag gillar vad nu vad nu Al Bundy heter på riktigt och vad nu heter i Modern Family. <laughs> ja men precis, Nej, men han, är, han är rolig. Det är kul att se också att han faktiskt har någon annan roll än Al Bundy. Mm. Även ja, om du är i den ultimata lever. rollen. Ja, fast det är nästan samma roll, eller hur? Det är lite elbandigt för att han liksom gjorde sig av med sin förlorade familj och liksom tog tag i sitt liv lite litegrann. Ja, men det känns nästan så. Så han blir lite mer ja, vanlig människa också. Om man Precis. Vet. Och rik. inte rik. Ja. Jag har ju också idag faktiskt sprungit förbi webbhallen och köpt Battlefield 3. Ja, ah. till Till? Till Xbox 360. Ja. Det, inte kan köpt det. det man kan säga om Battlefield 3 är väl Att det är inte precis plug and play Det är för <laughs> att göra mycket, mycket ballett eller? Ja det, nej, men det är mycket så Ja nu har du den här uppdateringen och, Ja förresten ska du ta den här uppdateringen Och fylla i den här koden som är svinlång och, Ja men det här då, ska du inte ladda hem det här Och fixa det här och glöm inte att logga in här och Blablabla bla, bla, bla. <laughs> Skitlång tid, jag håller på i typ 40 minuter ja. Jag har fortfarande inte fått prova spelet det låter som att installera ett PC-spel. PC, mm, precis. Ja, men PC det, det gillar, är PC gillar Det gillar man inte om man har mm -hmm. en export. Och sen, det här har jag också det, det här Battlefield att man får med en kod när man köper det. Och den kan användas en gång och det är multiplayer koden och sen om man säljer det eller om man köper det begagnat så måste den som har det igen köpa en kod för 800 microsoft pengar som väl är närmare 100 eller 100 kronor. Precis. Vad har vi för om sånt? Svinigt uh, Alltså gain att begagnad, Jag vet att utvecklar spelet, är ganska emot den här, Eller försäljare åtminstone är emot den här begagnade marknaden Vad gäller spel för att de, de tjänar ingenting på det Det är bara, det är bara spelbutikerna som gör det Precis. Så, på så på så vis förstår jag det Och uh, jag tycker ja. väl att det är lite jobbigt När man inte kan få ta del av hela spelet När man köper det begagnat Men det är, då jag, jag, jag det det är ju licenser Istället för mm. exemplar Av spel nu Ja, men det, det är lite så alltså, att jag är ju fan Mac-användare. Jag, jag, jag är van vid att jag inte äger någonting på min, på min Mac. Allting på, iTunes, <laughs> allting, allting på iTunes som jag köpt har jag bara så länge jag har iTunes. <laughs> om, jag någon gång, om iTunes någon gång går ner eller om jag liksom skulle välja att iTunes då har inte jag så här, tio skivor som jag har köpt. Jag, Nej, jag, men det där bara... kan jag fixa åt dig, Ja, Jo, det, det tror jag. Men jag menar, det, jag menar bara att jag, jag är så van vid det. Så jag, kan, <laughs> jag bara, ja, men så, mm. det som så det ska vara. Jag bryr mig inte heller jättemycket. Det, det känns lite tråkigt men jag kan också ha precis som du ändå förstå lite varför man gör det. Och det känns som att det här med 800 poängslösningen, det, alltså runt 100 lappen, det är inte så farligt ändå. Nej, det, det, det att om, om man köper på gagnat får man kanske betala 250 spänn eller, eller 350 spänn eller någonting. Det är fortfarande billigare än att köpa det. Ja, precis. Och det är jag tycker ändå det känns ganska okej okay. okay. uh, faktiskt. Vi hoppas att de har en kapitalberäkning bakom det där som... Ja, det kan, man, det kan man nog räkna med att de har. Du har ju i alla fall, liksom, ja, du kan ju köpa det begagnat. Jag menar, PC-spel har du en kod och sen, sen är den koden borta liksom, om du har köpt det. Mm, så ja, att, mm, det ja, går precis. ju lite mer åt det hållet. Mm, precis. Jag menar, har, som det har varit nu så har man haft tv-spel så kan man ju sälja dem vidare. Har man ett PC-spel som man är klar med så är det liksom, ja, får det ligga där för allting. Ja, men som sagt, eftersom Battlefield var så lite plug and play så har jag inte hunnit spela det, så det får väl bli att prata om någon annan gång. Jag har sett en del filmer också, tre stycken, <laughs> exakt faktiskt. Ja. Vi får se om det är någon som ni skulle vilja prata lite extra om. De jag har sett är The Help, som handlar om ja, hembiträden helt enkelt, i Louisiana är det väl. Mm. jag i, ja, i USA på 50-talet tror jag det är under hela den här äh, rörelsen ja, där, med, där de svarta försöker få mer rättigheter eh, och kan i princip mördas bara de ja, uttrycker den viljan Dogtooth var den andra filmen jag såg den handlar om eh, en grekisk familj tror jag där pappan spärrar in eh, resten av familjen mamman är väl också med på det här på något sätt men ja, de är helt eh, Liksom får aldrig se den riktiga världen och han drar massa lögner för dem och bygger upp en egen liten värld där inne i deras stängda hus helt enkelt. Okej. Okay. Och det ja. så handlar det om hur de psykologiskt då påverkas av det här att tro att det är det enda som finns. De tror liksom att om man går, om man, om man går utanför staketet så tror de att det händer något hemskt så de liksom... De kan inte gå ut utan han måste ta bilen ut. Ifall det är någonting som har hamnat utanför staketet så tar han bilen ut och hämtar det liksom. <laughs> okay. så att, så att det, den var jävligt läskig. Eh, också intressant men läskig. Sen så har jag sett eh, filmen Bridesmaids. Åh oh, gud. Mm. Eh, jag hade ju hört rätt mycket gott om den. Det hade jag med. Den var jättedålig. Yeah. Ja. Jätte, jätte, jätte jag såg den på bio det var rätt... Det var jobbigt. Stackars dig. <laughs> ja, jag tyckte synd om mig också. Ja, den var verkligen fruktansvärt dålig. Nu är det så att ni har några gemensamma vänner nu- med tanke på alla Love som ni har fixat. Äh, var, det <laughs> ja, samma men var, var det samma människa som jag för er båda? Nej. Äh, jag tror inte någon av mina kompisar hade sett den. Jag vet att Joakim var väldigt så här- Å, den där ska vara så bra, den där borde man gå och se. Så han tipsade- hos mig om det, men sen tipsar han mig även om att gå se The Help så att han har väl redeemat sig lite där. Ja. Um... För The Help var väldigt bra, eller hur? Mm, mm, det tycker jag. Den var riktigt bra. Men tycker du som jag, jag tyckte att eh, de flesta skådespelarna var bra i den filmen men att hon som spelar huvudkaraktären var, jag tyckte inte hon kändes helt liksom i realistisk. The Help eller? I själva The Help. Alltså, ah, du menar Emma, kändes... Emma Stone? Mm. Hon spelar i ICA och massa mm, andra filmer. Hon ska väl vara med i Spindelmannen sen också. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, men i, i, i, i vilket fall, jag tyckte inte att hon kände som att hon passade in. Liksom. Det kändes som att de hon bara hade stoppat in en vanlig tjej från våran tid. Nu skulle väl hon i spela lite mer modern, utbildad från New York och så vidare. Hon skulle men... även... För, hon skulle även vara rätt eh, ful och eller så här, oattraktiv, hon skulle ha svårt att hitta en ja. man eh, Så hon, eh, hon fick ju personifiera den här Hollywood homely-tropen Och eh, de, de visade det genom att hon hade lite... Vi måste förklara sådana för grejer för mig eh, Jo, det är här du, du vet i Hollywood, <laughs> när, man, när någon är ful i Hollywood så är de ju inte fula de är typ... Men homely är väl mer, homely är mer så här, bara alldaglig är det inte? Det ja, ja men precis, som liksom, alltså, alldaglig ja, Kolla två gånger på helt enkelt Um, i, i Hollywood har bland annat Scarlett Johansson spelat Hollywood homely, alltså typ så alldaglig, Hollywood typ alldaglig i eh, typ... så ska ju hon vara den mindre snygga, liksom. Och det är Scarlett Johansson, liksom. Det... Ja, det blir ganska svårt då, alltså. <laughs> jag menar det. Emma Stone fick ha så här. hon hade håret uppsatt och liksom, det var lite hår som hängde utanför tofsen ungefär, det var ungefär det de... Ja, ah. ah, jag vet, det är fågelskrämma, men ja. Ah. Jesus Christ. Men jag, jag kan hålla med att hon kanske, hon stod ut lite från de andra kanske. Men jag, jag störde mig inte på henne ändå. Uh, ja. Det gjorde inte det alls. Nej, jag, jag tyckte det var lite sådär. Men det, det, det var verkligen en test till en annan, annars väldigt bra film. Mm. Både den, den kan nog både du och jag rekommendera då antar jag. Mm. Och Dog Tooth var också, den var bra. Den, om man orkar se något som är läskigt och obehagligt. Då kan man se på Dog Tooth. Grejen med, med Bridesmaids var väl det att den hade kunnat vara bra, det skulle ju vara någon tjejversion av baksmellan var det många som pratade om att det var. Mm. Det, är bara var det, ett... det? Alltså... Jag kan tänka mig att för en amerikan så är det det, men det var ju ganska, jag tror att liksom... om man ser den och... som svensk så var den ganska, på många ställen så var den ganska löjlig, tyckte jag. Ja, den var löjlig och det var väldigt så här. jag vet inte, tjejig vill jag säga, eller jag vet inte, det var på något sätt så. Här... ja. Det var det, det var det som man trodde att de skulle rensa bort. Ja, men precis. Och så var det väldigt mycket så här och vi måste uttrycka extra, extra mycket känslor trots att det ska vara en rolig film. Men det är för att nu ska vi appellera till den kvinnliga publiken och det är så här... You made it a drama. Ja, ja nej, det, det höll liksom inte. Nej, nej jag håller med. Ja, men det var min eh, vecka i alla fall och... Eh, Vilken bra det... vecka, Nick. Det har varit en jättebra vecka den här veckan. Jag har hunnit göra så jäkla mycket grejer. Men sen, sen förutom det så jag försökte jag komma in på K karaoke också i helgen. Gick inte. <laughs> När går det egentligen? Jag vet inte. Det är ganska ofta fullbokat. Det är ju så otroligt kul med karaoke. Men är, är, är det de som kör samma sak som i Japan? Ja, det är ett rum liksom. Mm. Ja. ja men... man hyr. Alltså, det... Förlåt, de har en massa rum. Man hyr ett av dem. Ja. ja, men precis. Men uh, i hela Tidigt, anledningen till ja, ja. att jag tog upp Tidigt. Kåk här i Åke var egentligen bara att jag ville ha en snygg övergång till att vi nu ska spela vår pausmusik, för det är dags för första pausen. Ah. Så här, kom, <laughs> eller Så här ah. kommer den. Mm. Välkomna tillbaka från pausen och då var det dags att prata om eh, veckans tema som eh, denna vecka är karaktärer som vi verkligen har brytt oss om. Och då kan det handla om ja, film, serier, spel, eh, musik till och med ifall det nu är så. John Lennon kanske någon har. Men inte verkliga personer, för det gillar vi inga. Det kan vara verkliga personer antar jag. Um, – Karaktärer. – <laughs> riktiga, riktiga original. <laughs> en man av karaktär <laughs> Alla tjejer gillar ju faktiskt <laughs> Ja, <laughs> precis. Och ogillar tv-spel. – Det har vi redan tagit. Ah, – ja, just det. Ja. Just, just det. <laughs> Men Anna, det är så. – mm. Vi har ju förberett några få karaktärer var. – Jag tänker vi kan börja med dig, Håkan. – Ska jag börja? Mm. Eh, den första jag vill prata om, eller den första som jag gillar, det är, det är från eh, ett av mina favoritspel typ, någonsin. Är det någon som vill gissa? Nej, ni, ni behöver inte gissa. Eh, jag hatar när folk ska gissa saker om, men för då, när de har fel så, så blir det så dålig stämning. Eh, <laughs> <laughs> det är från Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords ni är bekanta med spelet. Eh, kar Karaktären som jag gillar från det, från det spelet, alltså verkligen, verkligen gillar, som, alltså som, som både kompis och som fiende. Det är eh, den gamla damen Han Har någon av er spelat Nice of the Republic? Ja, men jag, jag kan inte komma ihåg Kreja. Crea är eh, den gamla rara damen som man möter i början av spelet. Hon med vita ögon och en huvud över huvudet. Mm. Eh, jag kan direkt säga att det är lite spoilers till Nights of the Republic 2 nu. Så att Om du inte vill ha spoilers kan ni hoppa framåt kanske tre minuter i inspelningen eller något liknande. Eh, är det okej okay om, om jag pratar med henne och spoilar för er andra? Ah, ja, det är helt okej okay för mig. Mm. För hon är en rar gammal dam och hon har ett mål i livet. Det är att döda The Force. Alltså verkligen döda hela, hela kraften. Hon, hon hatar The Force för allt som, allt som den har gjort henne. Hon har varit med i mycket som har hänt i galaxen. Hon, är, hon, ser, hon, ser, hon, ser, hon ser sig själv som att stå precis i mitten. Liksom. Hon, är, hon är varken dark side eller light side. Hon är, hon är grå. Även om hon faller ner mer på den mörka sidan. Hon är helt enkelt, jag, jag, jag vet inte, jag gillade hennes långa filosofiska tal om allting. Om, om allting som man kunde göra. Jag gillade hur hon, hur hon, eller hela spelet är. Det är en uppföljare till Knights of the Republic som är ett Bioware-spel. Och tvåan är gjord av Obsidian. Och Obsidian verkar ha en tendens att de tar saker Bioware gör och så gör de lite mörkare typ. Mm. Eller de verkar ta spel, spel överhuvudtaget huvud göra det. Så att det här är lite mer så här, det är inte lika mycket good versus evil, utan det är, det är helt enkelt gråzonerna. Så till exempel om man, om man ger pengar till en tiggare vid ett tillfälle, om man ger honom fem, fem credits eller någonting, så får man så en, en lång, lång föreläsning om varför man inte ska göra det för, för att det, det gör det för att han blir svagare. Du själv får liksom erfarenhet. De, de pratar väldigt mycket om experience points som, som någonting dåligt. för man tar, liksom, man tar folks erfarenheter själv och blir själv starkare medan alla andra fortfarande håller, håller sig svaga. Vad filosofiskt det låter. Ja, verkligen. Ja, det är verkligen det. Och, och, och, så får, och så får man se en vision. Det, den här visionen kan man en lugn, För Kraya ljuger hela tiden. Men man, man, man får se den här tigern som har pengar. Som sen går iväg och liksom, har nu blivit en måltavla. Och han blir liksom nedslagen och rånad för att han har pengar. Så man, det är så här, vad, vad man än gör. Så, och, sam, samma sak om man dödar honom, honom istället. Eller liksom ett mot honom. Så, så får man också en avhyvling av henne. Så det, det är väldigt, väldigt, jag, jag gillar hela spelet och jag gillar liksom Kreja som då är eh, den som pratar om hela spelet på det sättet. Så, ja, helt enkelt en väldigt, väldigt rar dam. Hon är också alltså, kina, hon, är, hon, hon är sjukt mäktig och eh, samtidigt är hon, väldigt, hon är en gammal tant, vilket, vilket man oftast inte märker. Men till exempel när man kommer tillbaka till The Jedi Academy som man är i första spelet man kommer tillbaka till i, till i tvåan och det är helt sönderbombat Och det är det, då typ staplar Kraya fram Och sätter sig och ner och ser, och ser så jäkla Trött ut, och det är då man det de liksom fattat att hon är en gammal tant fortfarande Hon är, en, hon är väldigt cool karaktär Och det är ungefär det, det är minuterna innan hon, hon förråder den Och lämnar den för att dö Schysst ja, Väldigt schysst hon är, helt enkelt, hon, är en, hon är en cool tant hon, Och det är typ så här, hon, hon, hon har ett med I hela spelet, hela tiden ja, Cool tant helt enkelt Den, mm. den andra vi pratar om det den andra karaktären jag vill, jag vill tala om, det är, det är en karaktär jag har gjort själv. Mm. Ja, det får man ju, det är, vi är ju rollspelare så det får man ta. Ja, men precis. Det här är faktiskt från Elder Scrolls Morrowind. Det är tredje Elder Scrolls, helt enkelt. Och det här är en Dark Elf som heter Alufalgar. <laughs> jag fick det namnet från att jag hade, för första, Morrowind. Jag min kompis Erik har spelat det väldigt, väldigt mycket. Vi har börjat många karaktärer, gjort väldigt mycket av spelet. aldrig klarat det, men vi har gjort väldigt mycket annat i det. Och så, min gamla bussfärd som jag åkte in till stan, från Trollböcken centrum in till stan, åkte alltid förbi en affär som, som hade en stor reklamskylt där det stod aluminiumfälgar. Och därifrån fick jag då, när jag åkte fram och tillbaka där och liksom tänkte på morgonen hela tiden, då tänkte jag att aluminiumfälgar skulle kunna bli alufalgar om man bara gjorde dem det lite grann. Det, det är ett H med där, man tar bort lite prickar, så vi tar man, har man ett Dark Elf-namn. Så... Jag vet inte, Alufalgar var en kille och han har alltså följt med mig. Jag, jag gjorde en Alufalgar i Skyrim, och en Dark Elf. Jag har gjort en Alufalgar som, som var en alv i D&D. Mm -hmm. Förlåt, en, jag har gjort massa sådana. Mm -hmm. Det är helt enkelt en karaktär jag gillade som jag helt enkelt började göra. Han är en alv som gör lite vad man känner för. Och det, jag vet inte varför, jag, jag bara gillade honom. Är ja, han ond eller god? Eller... Han är oftast god. Som du? Som jag. Som du när du rollspelar. Ja, men det är precis jag gillar att spela saker man inte är på riktigt Så därför är mina karaktärer alltid väldigt goda Och snygga och bra så, här. Mm. Så, <laughs> så det blir en utmaning Ja men precis, det är så svårt att spela En snygg och bra karaktär som är snäll också Det, är liksom... det behövs en riktigt bra skådespelare För det mm. Men det var dina två karaktärer alltså Det var mina två, Kraya och Allefalgar ja, Det var riktigt riktigt kul att höra om det är Någon som jag inte kommer ihåg Men jag spelade inte heller så långt I Kåtor 2 Nej, nej, så. Dina karaktärer som du har valt ut, Anna. Ja, jag hade lite svårt att. Inte, jag vet inte komma på några men några som liksom stod ut jag tenderar att bli väldigt inne i det mesta jag håller på med så bryr jag mig om allting och så är väldigt känslomässigt um, men nu tänkte jag att jag tar några av dem som liksom på lite senare år i serier jag fortfarande kollar på som jag har brytt mig om um, och då har vi eh, först en, en karaktär från Doctor Who eh, mm. konstigt nog eh, Donna Noble heter hon hon är eh, kompanjon till tionde doktorn hon var med på min lista också kan jag ju säga, men vi var tvungna att begränsa oss på grund av, annars skulle vi prata hela dagen. Precis. <laughs> för, alltid, för alltid mer eller mindre. Um, så hon var den första jag kom på, hon stod ensam på pappret här i typ en dag. Men uh, hon börjar som en ganska så här, ja, själv, lite så här, självcentrerad, hon kan inte så mycket om världen, hon bryr sig mest om så här, det som pågår runt henne hon vill ha en... Uh, hon vill gifta sig rik, liksom ja tar lugnt åka på semester. Så här. Det, det är lite grejer Dr. H Att det är konstant blir, de, blir jorden invaderad av utomjordingar och det är så här, lite konstigt att ingen märker något. Hon har absolut inte märkt någonting. Hon har varit på semester under varje gång och det är liksom så här, Ja, hon bryr sig inte riktigt. Um, det som blir kul sen när hon faktiskt blir en så här fast karaktär är att hon verkligen eh, växer som människa. Hennes karaktärsutveckling är väldigt. Här, fin att följa hon liksom får självförtroende och hon kan, liksom hon kan hon är viktig för universum hon kan göra viktiga saker och hon använder sina skills och så där um. Varför det blir så totalt, och nu tänker jag spoila lite också här i fall. Um, varför det blir så totalt tragiskt och ledsamt när hon i slutet av den säsongen hon är med i uh, blir så mind wiped och allting som har hänt uh, försvinner och hon går tillbaka till att vara som hon var i början. Så vi har alltså en sån här karaktärsutveckling som blir uh, som försvinner. Man, man, kan inte, man kan inte berätta för henne att hon hade liksom rest med en utomjording i tiden för att då skulle du... hennes huvud explodera mer eller mm, mindre. Precis. Och om man då typ kon kontrasterar det med vad som hände med Rose ah, ah. i samma säsong så blir man bara irriterad och vill gråta. Eh, ja, med Rose, då? Rose? Rose som är den mest irriterande karaktären i Doctor Who. Hon fick ungefär precis allt hon ville ha utan att egentligen ha utvecklats någonting som karaktär. så Fick hon liksom sitt perfekta liv egentligen och... Hon blir fast i ett parallellt universum mm. Så hon kan aldrig mer komma, till, komma tillbaka till vårt universum Hon får också en typ klon av doktorn Som är mänsklig Vilket innebär att de, liksom kan, att de kan bli gamla tillsammans alltså, så Hon får, liksom, ja, hon hon får, får en, sin en mamma doktor, och pappa och Hon har inte förändrat något av du <laughs> Nej precis Hon har inte förändrat någonting Vad på donald och som en kickass karaktär hon, hon får liksom hon får någon sorts tröst. Alltså ah, hon får pengar och så får hon en man. Men det är liksom så här, allting har gått tillbaka. Så hon fortfarande. Ja, hon verkar. Nu är fortfarande så här bra, fin karaktär. Men liksom allt det här som man har följt att det bara försvann och det, ah, nej, fortfarande upprörande. Det är som att fint. Du får sen. gå vidare med din andra <laughs> karaktär innan du lägger på vilska här. Ja, ja, men precis. Um, sen är det en karaktär som jag inte riktigt. Jag vet inte supernatural kanske när jag talar om serie. Ja, ja. till och med Är så det kastellarna? Nej, det är inte kastell faktiskt. Jag älskar ju kastell, men det, det är Dean din Winchester. Här, en av bröderna huvudkaraktärerna som jag tycker som jag liksom ja, tycker jag tycker har varit intressant under alla säsongerna. De ju, det skulle ju bara vara fem säsonger. nu är de inne på sjätte eller sjunde. Men han är den karaktär som liksom har varit konstant intressant från liksom början till slut och eh, han har lite eh, aggressioner och han är alkoholiserad och allt möjligt, men han, han är ändå... Vem har, så, äh, de, vem har de med Dean? Eh, Din är en lite kortare... Eh, med, är, det är, är det han som är äldrebrorsan som inte, är, som inte är den, den smarta? <laughs> Precis, det är han. Han har lite mer street smarts. Sådär. Mm. Jag ville jag ville försöka liksom klargöra genom att hermorna men det hade bara låtit hello I'm that guy. Yes. Så, det är så liksom prata i den serien. Allihops. Ja. Oh my god, det a monster in there. Yeah, it is. Yeah, monster. Nu var det tre karaktärer där samtidigt. Mm. Men men vad är det, vad är det som jag har intressant? Är det de utomdelarna de med är är det han var alkoholist sa du? <laughs> ja. Det är väl ju... det Ja, precis. Det det det älskar jag oss Nej men äh... Han de är ju jägare och allt så här, så är, de har ju ett hårt liv och sådär. men han har ändå han har ett hjärta av guld under den här hårda ytan och det, är liksom, det, det är så klisché egentligen men jag, jag tycker det, är, det har varit det är kul att följa honom det är liksom kul och sådär, se så han är den lite roliga av dem och ändå så här fin med, fin med barn och ja, hej, hej, hej, det är en det är en bra karaktär jag har fin alltså. med barn <laughs> Men alltså, det, det här låter ju som, det här låter jättelöjligt. Men jag något som Det här låter som vampir, ner, de här vampyrböckerna, äh, eller är det inte ens vampyrer? Och nej, jag är så dålig på det här. Vad heter är det, det? Twilight. Det här låter som Twilight-karaktärer. Jag vill ju egentligen inte försvara Supernatural så, så mycket för det är väldigt så här, löjligt. Men det är det twi Twilight. Är det twilight? Ja. Nej. Det är, nej, det är det mer Buffy i så fall jag Att, säga. Det, det är mer åt det hållet. Det, mm, bättre i alla fall. Ja. ja är bättre än Twilight, Nick, nu, nu. <laughs> yeah. um, nej, men så honom uh, gillar jag också. Uh, som, ja, jag var lite osäker på vem, vad jag skulle ta med på listan, men det är ändå så här, ja Jag tänkte ta lite här, kontemporärt vad jag tycker om just nu. Ja. Det är kul. Man kanske borde kolla på den där serien någonting för att få veta vad det är, är i alla fall. Ja, men... ja, det tycker jag. I början var det väldigt kul. Det är väldigt såhär Monster of the Week och så här, ja. mm. Rätt... Lite som Grimm också är nu då kanske. Precis. Uh, ja, precis. Callback, callback. Dina, din, dina karaktärer, Hampus. Ja, mina karaktärer. Jag har har, du, ens, har jag... du hittat på en eller två eller sju eller tolv? Hittat på, jag tog två, i mm. tanke på. Det finns så många välja mellan men jag tar dem som jag gillar mest. John Irenicus. Ja, det är faktiskt rätt där. <laughs> <laughs> Jävel, nej men, ja. <laughs> ah. ja, dels för att uh, han är då en uh, Ja, han är antagonisten i ett spel Som heter Baruchet 2 Ett klassiskt rollspel På datorn Och hans röstskådespelare Är ingen annan än David Warner en Väldigt duktig Skådespelare Det som jag, jag har speciell Det är väl främst att spelet som jag Gärna börjar spela Jag var kanske 12-13 år när jag började spela det så det var ju liksom en eh, period Då man kan bli ganska Ja, insnörd I vissa saker Känns här, att bli det Ja, När man inte jobbar Så kan man bli insnöad i vissa saker <laughs> Ja, och eh, Han är speciell för att Vanligtvis när man ser onda personer I rollspel Så ser man den här Stupid Evil Eller eh, Vad heter, heter den andra Håkan? Där med? Jag vet vad du menar, men det är typ så här: De som bara vill så här förstöra saker, eller som bara är konstiga, som bara är onda för sakens skull. Mm. Det är så här: I kicked your child's ice cream from her hand. Ah, ah, ah, ah. Ha, ha, ha inget med plotten att göra överhuvudtaget. Och som vi alla vet så är ju eh, svartvitt Onskar ganska tråkig i slutändan. Precis. Men den här killen har i alla fall en plan då. Och ja. Hur ska säga? Det är John and Rainicles för ju också just att han är en sån duktig skådespelare. Så har de byggt in honom och hans så att säga, onda dialoger, eller monologer ofta, mm. i storyn på ett sätt som driver den. På ett väldigt spännande sätt. Och det gör ju så att hans karaktär växer så mycket på honom också. Mm. Precis. Så det gör det ganska speciellt, vilket det är ganska sällsynt i spelen. Att de använder den sorten av liksom den onda karaktärens berättarteknik mm. närmast. Yes att driva storyn och det, det gör ju att det blir väldigt häftigt mm, Det håller jag med om, verkligen Och ja. vilken Vilken mer har du valt som favoritkaraktär? Ja, det här kanske inte är så jävla förvånande, Men jag har valt Super Mario Ah <laughs> oh. kul. En barnfavorit Eftersom Ja, det är i alla fall en fortfarande favorit Det är så kul med en italiensk Rörmockare som bor i en svampvärld Rider på en dinosaurie och en prinsessa. Så det är, med, det är med det absurda som lockar det? Ja, men det, det är en som skärm. För när man var liten så bara, ah, men det här är helt normalt. <laughs> gillar, du, ja. gillar du Turtles på samma premisser då? <laughs> Nej, alltså jag kom inte riktigt i kontakt med Turtles. Ja, det är ganska absurt det också, allting. <laughs> Hampus blir du glad om jag säger att jag har på med min Super Mario-tröja idag. Det är ju lite, lite passande. så. <laughs> ja, men i äran till Super Mario. Mm, precis. Ja. <laughs> Jag har ju faktiskt en toad på bilden i vårt Skype-samtal. Mm. Mm. Ja, precis. Så, när du pratar så, så blinkar den till lite. Vilket är väldigt kul när du pratar. <laughs> <på>. <laughs> lite <psykaterisk. laughs> Ja, Nej, men han är så alla skön i egenskap av karaktärsdesign för det mesta. Eftersom han har ju ingen röst. Ja, det, är väl, det är två väldigt olika, honom och John Irenicus. Två nej. olika typer av karaktärer du valt. Jag, jag det. Men det så, bästa av två världar kanske kan jag kan säga. Aha. Bara så här från ett, från ett så här spel, spel, alltså så här designperspektiv så är han ganska kategorat cool också. Till han, han har ju sina vita handskar på sig bara för att när han var med i Donkey Kong-spelet, när han, han hette Jumpman fortfarande, mm. så hade han vita handskar för att man, man skulle kunna se hans händer bättre. Det är, det är så mycket man gjorde liksom bara för att kunna se honom bättre, så han har liksom blivit ikonisk nu. Man ska inte kunna se Mario utan sina handskar, till exempel. Nej, och det är kul att det här stammar ju från en viss speldesign också. Precis. Vill ni höra om mina karaktärer? Ja, tack. Mm -hmm. um. Vi börjar med en karaktär från en bok som jag började att läsa och det kan också vara därför den betyder mycket, precis som, som Hampus sa. Det var, det var ganska länge sedan jag läste den här boken, jag var inte så jättegammal första gången jag läste den och boken heter eh, Tisdagarna med Maury". ja mm. Det är kanske är en bok som ni har läst också? Ja, Nej. det tror jag jag läste den. Ja. det... Har du, –Har du gjort, gjort en film på den? Eller –Jag tror det gjorts både film och teater och allting. Mm. Jag har inte sett någon av dem, men jag har läst boken. Och det, det, det är egentligen den typiska lite så här, livsfilosofi, lär dig om kärlek och livet och meningen och bla bla bla. Ni vet att det finns en miljard böcker. Ja. Men det är någonting med den här boken, jag vet inte om det är för att jag läste den när jag var yngre och, och nu har jag läst om den flera gånger. Om det är därför som jag tycker det är, men jag tror det är någonting, det är någonting med den som gör så att den sticker ut. Den handlar helt enkelt om att det är någon gammal sociologiprofessor som en kille har haft. Och så ser han 20 år senare honom på nyheterna, att han pratar om någonting. Eh, när han är på väg att dö då av, jag tror det är... Eh, cancer någon slags nej. Om det är, finns det en sjukdom som heter ALS. Ja ah, det kan Ja, ah, det är en muskelsjukdom va Precis jag tror att det är det, det han är på väg att dö i alla fall Och då söker han den här gamla studenten då Upp professorn igen för han vet att han har lovat honom När han, när han ja, slutade högskolan då att, de, att han skulle såklart höra av sig Men sen så har han haft för mycket karriär Och ah, det, ja. livet har gått och så har det lite försvunnit Och han mår väl inte så bra över det heller såklart då Och så handlar det helt enkelt om att Varje tisdag jag tror det är 14 tisdagar sammanlagt fram till den dagen då eh, Mori, surprise surprise, eh, till slut dör då av sin sjukdom. Eh, så har de samtal om olika ämnen då som Mori tar upp. Eh, och pratar med de, den här, eh, ja som är som lyssnar på honom då, den här studenten. Och de pratar om allt möjligt då som har med livet att göra och det Man får se hela tiden då hur han här Maury blir sämre och sämre och sämre. Men ändå på något sätt håller humöret och livsglädjen uppe. Får jag så... fråga en sak. Mm? Sa du vilken, vilken karaktär du var du Var det? Var är, är Morri? Det är, det är ju Morri. Ah, som, ah. som han är väl ganska älskvärd som karaktär. Får man säga. Men det, det är mycket så när man kollar citat från boken. Så det, det är så här lite. Ja, ni vet hur det är. Jag ska läsa något här. Ägna dig åt att älska andra. Ägna dig åt dina närmsta omgivning, och ägna dig åt att skapa något som ger dig mål och mening. Älska varandra eller gå under, alltså det, det är lite löjligt men det, det, det finns ändå någonting mer också under allt det där i den här boken just eftersom att ja, man får följa den här personen som blir sämre och sämre hela tiden men ändå liksom ja, han skiter på sig men det gör väl lite så mycket för han har liksom personer runt sig som, ja, som han gillar och mm. gör så att han ändå är ganska nöjd liksom med tillvaron. Jag vet inte, det, det är något uppfriskande bara med att läsa, läsa om en människa som har väldigt positiv syn på allting. Ja, det tycker jag. Så det, det, det är en sån karaktär som jag tycker är väldigt, som har betytt mycket för, för mig. Den andra karaktären som jag har valt, det är, kanske ingen surprise för folk som känner mig, Aeris ifrån Final Fantasy 7. Ja, jag hade tänkt ta upp henne som ett exempel på när de försöker skapa en sån karaktär. som Så När de försöker skapa en sån karaktär som som man gillar. Ja, men, nej, men de, de lyckas ju verkligen åtminstone när man är till 14 bast. Ja, det kan ni fiffa sant, men ja, förlåt, förlåt, jag pratar du istället. Ja, du får tänka dig också att, man är, att det är ett japanskt spel. Ja. <laughs> Och japanska spel är alltid lite speciella, men du har verkligen rätt att för det är det som tror ni att vi spoilar det här om vi berättar Eric historia, knappast nej. eller hur? Nej. Ja, folk vet ju att det kommer spoilers i så fall. Final Precis. Mm. Men i alla fall, hon är en sån... Uh, Final Fantasy är ju ett uh, japanskt rollspel. Kom för ganska länge sedan sjuan då, i den serien. Uh, man möter Ares om jag minns rätt, på någon sorts blomstermarknad Eller hon säljer blommor till henne i alla fall, någonstans. Och sen så är det någon sorts kärleksdrama mellan henne och någon annan tjej och en själv. Typ. Och uh, det är lite sådär rörigt. Men de bygger verkligen upp den här känslan av att man tar hand om henne och hjälper henne liksom och, och sen till slut så slutade det med att den onda separat. har ihjäl henne på ett väldigt ja. dramatiskt sätt. Och jag minns att jag satt där och grät som, som 14-åring ja. när det här hände. Liksom för man hade verkligen fäst sig vid den här karaktären. och Det var nog första gången som jag verkligen påverkades psykiskt på det viset av ett spel. Och då, mm. därför blev det ganska speciellt så Men det, det är verkligen som du säger Håkan att, eh, Det är ju inte så att de är inte är ute efter det här Det är ju precis den reaktionen mm. som de bygger upp Men alltså För mig var det så att jag kom ihåg att när jag kom dit Jag hade inte använt henne för det första i mitt party alls <laughs> och, jag då... hade, och jag hade typ så hundra stycken Phoenix Downs på mig Alltså Phoenix Downs är det man gör För att ifall någon blir uppätten av en drakin insida Så kommer de tillbaka med HP igen mm. Så jag satt och funderade på varför man kan inte bara köra in en Phoenix Down i alla, alla i, i mitt jag har minst en gång blivit upp, uppätrade av en drake. Precis. Ja, men det, det är ju någonting eh, speciellt med henne. Hon ramlar ju ner också när hon dör i planetens eh, livsenergi. Som, jag vet inte exakt vad den kallas. Kommer det, men, –Är det ihåg. –Nej, vänta. Marco är inte det, va? –Nej, det tror jag inte. –Nej, jag tror Marco är själva reaktorn de gör av det. Precis, men, men det är någonting sånt, sånt i alla fall att de faller ner i, i någonting. Och, ja. Men antagligen det är ett japanskt spel, liksom. de behöver inte ha full teckning för allting de gör. Ja, Nej, nej, nej. Men så det är, de, det, är också, det är också en annan, en sån karaktär som jag verkligen har, det har verkligen etsat sig fast den, mom, den momenten, om man säger så. Jag förstår. Alltså jag önskar att jag hade haft samma alltså att jag var lika festvillig när det hände då. Det jag kanske brytt mig mer om det. för nu var det så pass här. Aha. Ja, det hjälper deling och att man använder henne och spelar med henne tror jag Precis. att man ska fästa sig på det sättet. För om man inte spelar med karaktär. ja då blir det ju bara lite konstigt hela den scenen. Precis. Precis. <laughs> um, vi gör så för jag känner att jag måste återhämta mig lite efter att jag pratat om Marys här. Så vi tar, en, <laughs> vi tar en kort paus och sen tar vi annars topp 5-lista för veckan. Välkomna tillbaka från pausen. Vi går direkt till Annas eminenta topp 5-lista för veckan. Ja, den här veckan så satt jag mig ner och funderade lite och gjorde en lista över topp fem kvinnliga karaktärer jag minns från, vad heter, från barnprogram, när jag, från när jag var liten. Och vänta nu här? Äh, vänta nu. Ja. Du kommer på ett sätt att fuska här. Vi andra hade två karaktärer vi fick ganska till. Du, du får in sju stycken nu. Nej, jag vet inte. You filthy bastard. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> de, de hade nog inte kommit med på den listan. De är bara... De, är bara, de var coola då. Några okay, av dem är okay. coola nu också. Um, Go for it. nummer fem så har vi Sally från uh, Sonic ZAM. Ja. Oh. <laughs> um, Ja, det, är lite, det är lite tragiskt här för jag minns inte riktigt serien. Jag minns inte riktigt henne. Jag har bara en sån här känslan av att jag älskade den serien och jag tyckte hon var jättecool Det är lite så här, um, Men ja, hon, hon, hon var cool och gjorde coola grejer och hon hängde med Sonic. Det var liksom, allt var bra med den serien så där um, Eat ja. var ju så Ja, det bättre än så, så henne, hon tyckte jag, plastade in på den här listan. Jag undrar om inte hon är en sån här karaktär som har She's the face that launched a thousand furries. Ah, mm. jo, jo, det är hon. Jag, är rå... jag menar, hon är hon är rätt het för att vara någon slags råtta eller något. Jag rå... rådjur. Jag, rockade, jag googlade henne igår. Åh det var, det var oh, nej. Rådjur. Jag skulle säga ja, läsa på lite och sen, sen, sen kom jag så långt sen orkade jag inte. Jag bara, Nej, jag vill inte. <laughs> jag tar det från minnet. Du kan läsa på på topp tre av de där. På topplistan. <laughs> <laughs> um, nummer fyra så satte jag in Dot från Animaniacs. Ja. Um, jag älskade Animaniacs när jag var liten och hon, hon var liksom hon var lika rolig som de andra. Så, där, så att jag, jag tycker hon förtjänar att vara med på listan. Jag det henne. Um, hon var liksom Lite smartare än sina bröder också. Alltid bra. Hur var det intrat? Det var Animaniacs. Ja, de sjöng någonting. Jag har ingen aning. kunde inte engelska då. Animaniacs. För att man tyckte att engelska läser inte när man kunde engelska. På nummer tre så har jag satt Harley Quinn från Batman-serien. Uh, hon var alltid cool. Och rolig liksom. Såhär. Det var alltid kul när hon var med uh, så här. Nu så här, när man är äldre så är hon ju fortfarande cool. Men det var mer så här. När hon var liten så var no, man kolla hon är, har coola kläder. Hon är rolig, "jej" så här. Jag älskar den där scenen som jag har sett nu på senare år när, när Harley försöker förföra Jåken Jåken håller på att planera sina fällor mm. Som vanligt Och hon har på sig något, ett jättelitet nattlinne så Sätter sig på bordet framför och typ säger Don't you wanna rev up your Harley? <laughs> och man bara wow <laughs> Barnprogram liksom Ja, efterhåll man bara klar såg jag det där när jag var liten Det okay. <laughs> gick över mitt huvud <laughs> När jag var liten Lite så På andra plats så har vi från The Tiny Tunes Adventures uh, Babs Bunny Det fanns ju även uh, Buster Bunny uh, Det som var kul med De tyckte jag, det var att han var ändå rätt Lugn av sig, alltså hon var lite så här Hon galen, hon gjorde en massa Imitationer av Barbra Streisand och det, var, det var väldigt mycket Hjälp mig nu, det är den rosa kaninen med gul tröja Precis, och typ lila skjol uh, Jag minns att jag hade videofilmer Med det här och Bland annat så finns det, fanns det ett avsnitt som heter If you build it they will come, där hon ja, just det, bygger baseballstadion som i filmen. Precis, de, och de rustar upp en gammal, en gammal biograf och lite där. Just det, så var det. Så ja, här har jag bra minnen av. Men hur gick det temat då? Det kommer jag inte ihåg. Sjunger eh det? Äh, gud, nej, nu kommer jag inte ihåg det. Nu kommer jag, jag kommer bara ihåg... Eh, från Sega-spelet hur det låter, men det, det tänker jag inte gynna på. <laughs> Precis. Jag har en känsla för vem som kommer att vara etta på listan. Jag hoppas inte att det är det. Kör på. <laughs> <laughs> okay. jag, jag hoppas på snarkfröken Du gör det? Ja, nej, alltså ettan på listan är ju Poison Ivy. Ah. Från Batman också, Och som Batman. jag tyckte var typ det coolaste någonsin när jag var i den åldern. Jag tyckte fortfarande hon är hon cool, men, men då var det verkligen så här, wow. Ja. Um, och då, inte från säsong fyra när hon utan innan. Innan, ja. ja precis. Det är, på tal om saker som flög jag över ens huvuden när, när man var yngre. Hon är ju ihop med Harley ibland. Men det är, är... Hon och Harley lever ju så här, när varje gång som, som Harley är utkastad från The Joker, så går ju, ju de ett... ja. går till sina underkläder och så. Precis, tror, är det inte typ säsong fyra som börjar med att de har värsta kudkriget ja, det, det känns väldigt så här, så vet jag så här. Eh, men ja, nej det, det tänkte de inte riktigt på då, men de är de är inte rödare par. Jo, det är väl det att man inte tänker på allt sånt. <laughs> man är barn. Ja, nej, men jag det, det gör att jag vill se serien igen. Jag, ja. jag, vill, jag vill se hur mycket jag missade när jag var liten. Ja, men det kan vara ganska spännande och det, det tycker jag gäller ganska många sådana barnprogram och filmer. Att det, det känns som att många av dem tänker på att föräldrarna också ska tycka att det är intressant. Liksom. Mm. Så de bjuder in den till dimension som barnen inte fattar. Precis. Det är väl vad Pixar är fantastiska på exempelvis. Ja, precis. Så de jag tycker de gör det bättre än Dreamworks, för, för Dreamworks brukar göra det genom att massa massor av referenser det, det känns som att Pixar bara gör filmer som är så smarta och liksom roliga för alla. Ja, det är skill <laughs> skillnaden på att så här referera något som, som bara föräldrarna känner till och, och liksom göra något intressant. Mm. Ja, verkligen. Bra topplista, ja. är, är det något mer? Vill... Nej, det var, det var väl det. Boys and Ivy, jag var så rädd att du skulle ha med ika i rutan. Okay. <laughs> hon är ju läskigast som någonsin har funnits. Det är ju ja. som tycker om henne. Jo, det är jättemånga som tycker om henne. Men okay. jag var så sinnessjuk jag för henne alltså, när jag var liten. Du, när du säger det så kan jag väl kom, liksom, känna igen namnet, Men det är inget jag minns från när jag var liten. Jag kanske mm. YouTube kanske Youtubade inte. YouTube är inte Nej, jag gör inte skriva. det. Det, det, inte var största, det var min största skräck när jag var liten. <laughs> jag kunde inte sova med hade sett ika i rutan. Eller ens hört musiken som alltså. spelade. Okej. Okay. Åh, oh, och nej, och vi som, vi, vi som snart ska avsluta och, gå och lägga oss och nu har vi tänkt på gick er rutan. <laughs> tänk inte på henne inte på den för då existerar de. Om du tänker på henne så kommer de, så tänk oh, bara inte på henne. Jag kommer se henne i spegeln nu när jag går in och borstrar tänderna. <laughs> <laughs> ja, vad säger ni gänget? Ska vi säga godnatt till varandra? Ja, det gör vi. Det har varit, det, det har varit trevligt att prata som vanligt och eh, ja, vi fortsätter väl helt enkelt eh, nästa vecka. Mm. Hej då! Hej då!